Atskatasun ize bat, irri eta plazera. Egur alde zuten gainera oztatuetara torbildu lehen bezeroek. Bez gira beha egon, hastar eh? goiza lehen egunetik hor gira, eh? gure usaien begi zartzeko, ez dugu gure demora galtzen, plazera egiten du bai, gure lehen kafea eta atea haro edo gainera beraz. Eh? Bai, biziki konten gina hor, gen beha ginen, plazera egiten du la, la, la, laneko lanukunekin gitzia. Ostatu jatetxeak antolatu behar izan dira jalere publikoaren errezibitzeko. mailen artean metro bateko aldea, amar pertsonako taldetarat mugatuak, Ostatuan basoa manatu ondoan jarri beharko da, eta bereziki mogimendu bakoitz maska jauntzi gilen kafe tipiko zerbitzaria. Bai, hori eh, behar da, ustatean sartzean, edo maiatik komunetara joa itean, edo maska behar izazaki behar da beti. Eta guherre ala asekbetxariak maskeekin nahi gira, ez dakit dian zuten, ne, no? <laughs> e, hola, bero iten du maskeekin, usatuko gira. Ba. Tustut, duaz eh, izi ustateetat, eh, kaji maskak. Zute denak ikarri Ez, ez, ez dute ausaia ahtia honom, eberkote ahtu, eta beste naz guk proxatzen dugu maska bat zuera hemen ez ditu nahi zate. Kapazitate aldetik ere bezero gutiago errezibitzen ahaldute, berazo be haintzinetik egitea. Be joi bat kubertak altzen dugu, hori egiten du eguneko itamaja, pepres, Eta santza dugu, kanpoan bada tehazzaun dia, baina neuria zein delaik, baheneko tehaztipioketan e, kasik erdia galtzen da. Lekuko jendeak berri zuzaiak hartzen baditu, beilariak falta dira oraino odonean egarazin. Xoko, ostatuko Filipek errandauk unaza, hasteantzeak hainitz lan egiten dute haiekin, eta lasteritzuliko direla espero du. Normalki ekaina eta una da, eta horretan frontierak etxia dira, horretan dute am, amor zartio, kusiko, arahize horiek hemen e, garazin bada e, importanta da. Usaian hartzen dituzu langileak, udan? Udan hartzen du, ba, izpeiru lau, bai, bai. Horretan ez dugu hartiak, kusiko lola pasatiko den. Buan-buan, e, ustez ezanen da, bai, dinen dira, bai, dien diak. Kainak kusiko du lola pasten den, ta, kusiko, ostailetiko iti, amalaguetiko iti so gore hartu bai. Diakin, jatetxe gehienak erabaki dutela drive edo etxerateere maiteko sistema atxikitzea jatetxeatu urbiltzeko oraino oskur direenttzta.